Ed eccoci qui, buonasera a tutte e a tutti. Questa qui è Radio Onda Rossa, questa qui è Libera Scienza, il Libero Stato. Siamo qui. Io e il comandante Jacopo, come sempre. Buonasera a tutti e ecco, a tutti. infatti funziona. Buonasera funziona, a, tutto, a tutti e a tutti. n volume altissimo qui e noi stiamo sparando, abbassiamo un po' i volumi. Evidentemente, chi parlava prima aveva una voce meno squillante della nostra, caro comandante. E allora lasciamo ancora un po' la sigla. Oggi si va verso questioni complicate, cari compagni e care compagne, fratelli e sorelle, alla s p o l Molto complicate. Molto complesse. Facciamo molto un esperimento、complesse. di. Un esperimento quasi mh, situazionista, se vogliamo,、no? rispetto alla possibilità di, mh, di trasmettere in radio dei contenuti scientifici. Però ci riusciremo anche stavolta, anche stavolta ci riusciremo e, e continueremo ad arricchire il nostro manifesto della ricerca libera che abbiamo appena cominciato a compilare, grazie al nostro ultimo ospite che ci ha detto: che, la, che fateci sognare, lasciateci sognare, è stato il primo. Il primo postulato, il perché r i m o postulato no, p poi già entriamo nella trasmissione, non nuclei. il primo dogma, il primo punto, il primo comandamento,、eh? se lo vogliamo mettere, del, del manifesto della scienza libera e、eh? lasciateci sognare. Addirittura Alessandro、ehm, ha già citato Goethe, proprio facendo un, un, cioè facendoci proprio sentire degli ignoranti, perché, già, già professore ordinario di fisica in più. Ci da così come se come una, una buzzetta, però ecco il primo precetto era quello, giusto, comandante? Giusto, giusto, e adesso chissà cosa ci dirà il nostro ospite di questa serata, esatto. Però prima e ò p r di arrivarci, ammesso che riusciremo a far funzionare i telefoni, perché ci abbiamo avuto già dei piccoli disagi apparentemente a a p p risolvibili. e e e e n n t t m r però i n s o m m a vediamo. e Prima di quello, facciamo un po' il, il punto. È cambiato qualcosa, caro comandante? È cambiato che finalmente il governo. Fascio melonico si è espresso.、Eh? L'altra volta eravamo l'ultima puntata, non quella、eh, non q u e l l e più r e c e n t i di Entropia Massima, ma quella nostra con.、Eh Il nostro collega, anzi il tuo collega fisico Alessandro, era、um, professore di Tor Vergata e il governo era ancora in nuce e ci aspettavamo delle cose negative che effettivamente、eh, sono avvenute. <ride> sono avvenute anche peggio di quello che ci aspettavamo. Poi molti ironizzano anche da questi microfoni no, sul fatto che il nuovo non, non è abbastanza datato.、E, interessante, ci chiedevamo come sarà fare ricerca,、no? come, cioè, quanto la scienza e il potere saranno interconnessi. messi in, in, in questo governo, in questo Momento di eh, evidentemente eh, avanzamento drammatico delle destre.、No? Finora,、eh, effettivamente i provvedimenti i provvedimenti che stanno prendendo, nonostante molti rassicuravano sul fatto che era、eh, la、no, destra all'acqua di Rosa, in realtà so effettivamente dei provvedimenti ulteriori che, hanno, che diciamo peggiorano già le condizioni, no? soprattutto la situazione a Catania, dei migranti. insomma Qualunque manifestazione attuale del del governo, anche gli annunci. Ci sono stati molto, ne parleremo tante volte. Sono stati molto roboanti anche rispetto ai nostri ai n o s temi: r i t ai temi che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato tante volte, di cui parla spesso、eh, la radio. Per esempio, l'energia hanno detto che si ricominceranno le esplorazioni per la ricerca di i la r c ed r c a e estrazione del gas in in Adriatico. e、eh, Oggi è cominciata、eh, la COP27 in Egitto. Stamattina sentivo proprio dalla radio、eh, descrivere una ricerca di Recommon che h a Ed evidenzia i rapporti fortissimi tra Eni e altre aziende italiane, con Cassa o n c dei Saporsi e dei Prestiti, così, e il governo、eh, egiziano. Quindi insomma, diciamo che il. Il nuovo governo si inserisce nella linea nella linea precedente drammaticamente peggiorandolo. Il, in l i tutto questo, oggi, forse il ministro che ci interessa di più, più che il successore di Cingolani che appare che sia rimasto come consulente a titolo gratuito, se, non ho, se a un certo punto si sono lette queste cose, poi non ho approfondito. Consulente a titolo gratuito del nuovo ministro che c h era e quello che si era sbagliato, ricordi quello che ha festeggiato di essere ministro di un altro tipo, poi invece le hanno dato lo sviluppo economico. Invece, il ministro che forse oggi ci interessa è.、Mm, Il ministro della ricerca scientifica, dell del, non dell'istruzione, della ricerca scientifica dell'università che è la Bernini. Il nome non me lo ricordo. Berlusconiana di, insomma, della prima ora. Che, che non, addirittura le cronache la descrivono come un'attivista. <ride> Questo è molto divertente, perché a seconda di chi leggi, dice è、eh, una ministra non allineata,、ehm, un'attivista dei, dei, dei, dei diritti. Anna Maria Bernini,、ecco, un'attivista dei diritti sociali. Insomma, vabbè, è curioso comunque. Non, non, non pervenuta rispetto l a sua. d i i c a Mai o m sentita a esprimersi nei confronti della ricerca dell'università. Beh, ma... quindi, quindi è un'incognita.、E... Cosa c'entra poi con. In questo settore, vabbè, questo che con i ministri sempre capitano, caro comandante. Uno non riesce mai a capire il potere, dove... però, i n certo, è una, scelta, è una scelta un po' se non altro piena di di, di curiosità. È <ride>、e, e, e, però è evidente già che alcuni temi che tocca al governo che non andranno proprio, non sembrano andare proprio verso la ricerca. c e a b b i a m o parlato del ridimensionamento, delle prime considerazioni che avevano fatto sul ridimensionamento, delle,、eh, che, a cui poi si sono seguiti dei provvedimenti. Il ridimensionamento delle misure di contenimento. E di controllo dell'epidemia da COVID, basate su certi su assunti un po' un, un po' curiosi dal punto di vista di uno che di noi, ma di chiunque altro che si interessa un pochettino di di temi di temi scientifici, no i riferimenti alla vera scienza, alla insomma, u non p o diciamo non sono n non, non fanno、eh, prevedere niente di buono. Comunque vedremo, vedremo, e noi comunque continueremo, continueremo a. Interrogare i ricercatori sempre di più e a cercare di formulare quello che a fine anno sarà il manifesto il manifesto di libera scienza in、e、libero Stato per una il manifesto della scienza libera. Così abbiamo avuto questo, questa idea di arrivare a questo attraverso il. La descrizione sia delle varie ricerche degli, degli scienziati che intervisteremo, sia attraverso le,、mm, il racconto della loro difficoltà o, no, o meno di fare ricerca, gli ostacoli che incontrano, le difficoltà anche di finanziamento e arrivare a formulare questo manifesto della ricerca libera. Abbiamo messo il primo punto, adesso andiamo avanti. Oggi、eh, abbiamo un ospite che proprio. <ride> Più di ricerca scientifica non si può, se vogliamo,、no? più di ricerca pura non si può, di scienza pura, se, se vogliamo, ammesso che abbiamo ben capito cosa fa, perché qui. Eh Sì, è vero. Questa sera ci cimentiamo in un argomento abbastanza, anzi molto difficile, sia <ride> da un punto di vista teorico, sia da un punto di vista divulgativo. Cioè, proprio già、eh, la difficoltà è incredibile perché per la prima volta abbiamo pensato questo io e Lorenzo. Di, abbiamo fino adesso, in tutti questi anni, parlato più o meno di scienza, una scienza sì, di base, una ricerca scientifica、eh, che non ha quelle ricerche scientifiche che non ha. Hanno un c obiettivo m e dire un o pratico nell'immediato, ma che poi nell'arco degli anni、eh, queste scoperte hanno avuto sempre ripercussione a livello tecnologico, insomma. però comunque abbiamo parlato di argomenti e di esperimenti di fisica, comunque、eh, con una, una stretta correlazione con l'applicazione pratica perché? perché, comunque, erano problematiche che si dovevano risolvere a livello、eh, proprio scientifico-sperimentale. Quindi,、eh, costruire, mettere su、eh, laboratori di ricerca. Quindi,、eh, nella fattispecie come il CERN, nella fattispecie come gli acceleratori、eh, e poi、eh, antenne gravitazionali, cioè sono apparati giganteschi mh,、eh, fatti. e、ecco, Ovviamente, nella costruzione di questi apparati, ovviamente la correlazione poi con gli sviluppi tecnologici della ricerca scientifica di base erano più o meno. Non serviva troppa immaginazione, però abbiamo pensato anche che la ricerca non è fatta solo di questo, ma ci sono ancora tanti ricercatori nell'università che、eh, fanno ricerca ancora. Se si può dire così per intenderci, con carta e penna. E questo tipo di ricerca, per quello che riguarda poi la fisica, soprattutto la fisica teorica, è, diciamo sconfina tantissimo nella matematica. Infatti, il nostro ospite, che è un fisico. però ormai matematico, prestato proprio alla matematica, infatti lui insegna, un professore associato al dipartimento di matematica dell'università di Bologna, che poi vi presenterò, lui si occupa proprio di、eh, matematica. matematica, la grande matematica, la matematica complessa, difficile, che però、eh, viene sviluppata、eh, proprio Sotto la spinta proprio delle grandi problematiche e、eh, delle grandi questioni aperte ancora nella fisica, nella fisica di base d e l l a ricerca, che adesso、eh, andremo a, a capire un po'. Io proverò, poi ovviamente faremo parlare subito il nostro ospite, p e r c h é io non mi addentro in cose che poi fondamentalmente so poco, detto francamente, quindi mh, appunto lo intervistiamo proprio per questo. Quindi faremo, come al solito, un minimo di divulgazione per capire. Cosa fa un ricercatore con carta e penna? Cosa fa un matematico oggi, proprio un matematico da questo punto di vista?、Eh, e poi faremo quelle considerazioni che tu hai accennato prima, appunto. Giustamente parleremo di ciò che ci tiene e che, che abbiamo molto a cuore, cioè della, della situazione a livello di ricerca scientifica, in termini economici, in termini di strutture, in termini di risorse, perché anche questo ospite. Ha、ah, un curriculum, ovviamente come tanti altri, cioè un, un rientro dei cervelli all'estero. Lui è dovuto andare via. Poi ci dirà dove,、eh, prima di rientrare in Italia. E anche un mio caro amico, un mio ex compagno di corso, quindi <ride> siamo molto affezionati.、Ehm, io manderei uno stacco musicale adesso, prima di. i no, t r d u r certo, f i i s c o e c c o È interessante questa cosa di penetrazione della madre, perché ma、ecco, ti dico,、ehm, chiacchierando qui fuori, qui sotto, in questo clima p r e n o v e m b r i n o Dicevamo l'importanza della matematica, no, cominciamo subito: no? perché la matematica, per chi non, non, non la fa, cioè per chi non la m a s t i c a per chi io come me ha fatta come ultimo esame cercando di evitarla a tutti i costi, è, è qualcosa di no? che sta nella nuvola. Insomma,、e、così come e c mai spiegato poco fa, anche in questa brevissima introduzione, ma come scopriremo nell'arco del, della trasmissione, è un aspetto interessante per la descrizione della realtà. E, e la curiosità è che. a Partire dal segno grafico, questo d i c e v o prima, a partire dal segno grafico, un po' forse come la musica.、No? Se vuoi, perché uno vede la nota, non è, non è che senta la musicalità, la notazione musicale è pure noiosa da guardare, può essere romantica, insomma è、e、la stessa cosa. La matematica che io vedo un'equazione e io ci vedo un'equazione e c'è chi ci vede una curva, una retta, una forma o addirittura un,、eh, qualcosa di più. Come scopriremo? Sì,、eh, poi dico un'ovvietà, ma insomma、eh, è che la matematica è la base di tutta la ricerca della fine. Da, da, da Galileo in poi, cioè, è lo strumento con cui si riesce ad avere ad aumentare il livello di conoscenza e di, mh, di approfondimento della realtà. Cioè, l'unico strumento che l'uomo ha.、Ah, e、p o la cosa interessante che dicevi è che la maggior parte delle scoperte ultime che abbiamo celebrato, abbiamo celebrato anche qua, no? Il bosone di Higgs, tutte le scoperte. E、le, le onde, gravitazionali, le onde tutte gravitazionali erano fino a quando non sono state scoperte, puri concetti matematici. Cioè, sono stati、così. scoperti e teorizzati dalla matematica, e poi c'è stato bisogno di cioè attraverso strumenti di matematica, e poi c'è stato bisogno di osservarli. Di、no? osservare, se no non、eh, è fisica,、eh, appunto. Quindi, questa, questo aspetto della matematica, che è addirittura è esplorativa,、no? se vuoi, è investigativa. No, ecco, questa,、no. Hai detto un, un buon termine proprio investigativa della realtà, dove non arriva ancora l'applicazione tecnologica, però l'astrazione, la mente umana, riesce. Arrivare oltre,、Bellissimo. allora、Molto、io visto, visto che stiamo parlando di matematica,、eh, ti propongo un'altra cosa: che, una canzone, una vecchia canzone degli Avion Travel. che Si chiama、eh, Cuore Grammatico. c i o è c o s s i a m o pure la grammatica oltre alla matematica. Una specie di grammatica,、no? eh, infatti, è la grammatica della、è、realtà. m a d o m e siamo poetici! <ride> u n に c a t か、たまにて t e n たま l a da s e m に r a r か、unica い i l a に e r い mi, mi vestirò per s e m b r a て e a l m e n て r e c e n に e di か、r o n t e a te che sembri unica m に s t i c a Io pregherò per sembrare devoto credente Di fronte a te che sembri mistica Ma la passione è un'altra grammatica エ、e、studierò la maniera di fare politica senza toccare la e t i c a b l l a i a b l l a talmente l l a da fare un'estetica. L'arte a r ò e studierò la maniera di fare l'erotico senza guastare la tua estetica. 私は俺を見つトラグラマティ Eccoci, sono pure rientrato in i n a u g u r a z i o c e prima della c a n z o n e Comunque, stavamo provando. Pronto? Ci senti, Emanuele? Io ci sono. O h che buono, f u n z a Siamo a zona che sistema giusto un po' di d i s t r u z i o n e è perfetto. Vediamo, Emanuele.、Mo? No, non l'abbiamo presentato. Ah È vero, tocca a te, Jacopo. <ride> vai, o mi dace, i o cerco、Ma、di sistemare、meglio. i volumi. Allora. Sì, vabbè, è stato presentato. Sì, l'ospite di questa sera si chiama Emanuele. È il professore associato a Emanuele Latini del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Bologna. È un fisico, Emanuele. Un fisico, un dottorato in fisica teorica. Ha vagabondato molto. Per, per il mondo prima di riapprodare a Bologna, a dir la, la, la verità, si è laureata a Roma. Poi il dottorato l'ha fatto a Bologna, dove è rimasto e felicemente ci è tornato e vive lì. Ora, prima di、eh, farci dire cosa fa, volevo un attimo. Capire, far capire ai telespettatori, ci provo io un attimo, a inserire il contesto in s o m m a in cui ci si muove da questo punto di vista,、eh, della matematica all'interno dei, dei problemi della fisica, della fisica odierna. E qual è uno dei problemi che da sempre, insomma, possiamo dire così, che ha, ha attanagliato tutta la seconda metà del Novecento, anzi, anzi da tutto il Novecento? Ed è sempre quello perché noi abbiamo fatto già tante trasmissioni da questo punto di vista, cercando di. Evidenziare proprio quali sono gli, le, le questioni aperte della fisica teorica、eh, in questo momento e che sono sempre s t a t i che sono ancora irrisolvibili, e su cui però su questa zona grigia si, è fatto, si sono fatti molti passi in avanti e si sono fatti molti passi in avanti,、eh, appunto, in termini soprattutto matematici, di grandi teorie matematiche. Qual è la questione che abbiamo sempre citato? È la d incomunicabilità c i i a m o diciamo, apparente, speriamo, tra. Tutta la gravitazione, cioè il mondo macroscopico, cioè il, la,、eh, quel, le leggi che governano il m u o t o dei pianeti, dell'universo. Quindi, la teoria della relatività generale di Einstein fatta nel 1915, una grandissima teoria、eh, della geometria, de, geometrica dello spazio-tempo, però con metodi classici, della meccanica classica. E parallelamente. A questo studio della gravitazione, quindi delle leggi che governano i, il moto de, dei pianeti, delle galassie e di tutti i corpi cesti dell'universo, si era sviluppata nel Novecento, parallelamente a questa teoria a e s t a n i a n a però la meccanica quantistica, la m e che c c quantistica c a a n i governa invece dice, il mondo microscopico, cioè quello che si fa al c e r n Abbiamo detto le particelle elementari, quello che viene scoperto il bosone di Higgs, che abbiamo detto tante volte,、e、tutto ciò che riguarda il mondo microscopico, invece viene governato. nato Delle leggi a meccanica quantistica che diciamo, si basano su una teoria probabilistica con tutti appunto, gli annessi e connessi, una teoria totalmente diversa da quella e s t e n i a n a Ora, il punto è come mai il mondo macroscopico, le leggi del mondo macroscopico e le leggi del mondo microscopico apparentemente sono incommunicabili? Ora, in tutto ciò si è tentato tantissime volte di far rientrare. Diciamo la gravità all'interno delle leggi a meccanica quantistica. Quello che si sta provando è questo: è questo tipo di,、eh, di via,、eh, e si fa attraverso o a p p u n t sviluppando. Potentissime diciamo, teorie e、eh, molto complicate teorie matematiche、eh, che servono proprio a far comunicare questi due mondi apparentemente difficilmente comunicabili. Ora, io, Manuele, ti lascio subito la parola perché eh, tu eh, insegni algebra proprio geometria rimaniana, cioè quindi quella geometria su cui si basa la relatività di Stein, cioè forme geometriche, lo studio di curve e di superfici in, in mondi. Non più a tre dimensioni, ma a n dimensionali, in cui appunto、eh, la, la visualizzazione,、eh, la capacità di visualizzazione viene meno, perché ovviamente bisogna avere una capacità di estrazione molto forte,、eh, su questi oggetti appunto a n dimensioni, che sono curve e superfici, però immersi in spazi a infinite dimensioni, possono essere 10, 20 infinite dimensioni, quelle che si vogliono, ma sicuramente maggiori di 3.、Eh, Adesso Manuele,、eh, dici tu、oh, se, se sono stato corretto rispetto a, a, a quello che、eh, fai. Sì, sì, sono bravissimo, comandante.、Eh, ne approfitto visto che、eh, tendo ora la parola per salutare tutti i compagni prima che ci levino la possibilità di farlo. o、no? n Grazie, speriamo di no. <ride> <ride> Speriamo di no. Allora, sì,、eh, Jacopo ha i ragione, io mi occupo di, di geometria differenziale in generale, la geometria differenziale cos'è? Lo studio、eh, di superfici lisce, voi immaginate un foglio,、eh, immaginate di arrotolarlo o di in qualche modo d i s t o r c e r l o in maniera però morbida, quindi senza creare dei, degli spigoli oppure senza accartocciarlo troppo, diciamo. Questa la potete pensare una superficie liscia perché sono belle? Le superfici lisce sono belle perché riusciamo a metterci dentro sopra s s c u a tante e t nozioni come quella del volume, quindi come calcolare un volume di una superficie o di un pezzetto di una superficie o delle loro generalizzazioni n-dimensionali, come dicevi te. Come, come calcolare o m e c le velocità? non lo so Pensate a una formica che si muove, calcolare la velocità di quella formica. se ci sono ci Del, dei punti in cui la superficie è troppo accartocciata dal punto di vista matematico non ci si riesce a definire un concetto di velocità, tra virgolette. Ecco, questa la differenziale, è la geometria differenziale, quella che è la base、eh, come dicevete, della teoria、eh, della gravità、eh, postulata da Einstein e、eh, quella su cui poi ci basano i buchi neri e le onde gravitazionali di cui parlavate prima. Ecco, quindi io. In particolar modo la geometria di Magnana è quella in cui su una superficie liscia noi diamo una nozione di distanza, quindi c'è una piccola informazione in più perché dice vabbè è scontato che c'è una distanza, noi n matematica nulla è scontato, tutto va definito, tutto va in qualche modo creato dal nulla. e Quindi sì,、eh, io come fisico mi sono appassionato nel corso della mia carriera, E、a questi strumenti matematici fino a andarne a studiare l'essenza e andarle a sfruttare per, per problemi appunto che vengono dalla fisica teorica delle alte energie.、E、accennavi quindi a, alla meccanica quantistica e al conflitto con la teoria della gravitazione, E、uno dei campi di ricerca in cui io mi muovo è proprio quella della geometria quantistica. <ride> Quindi, la gravità è un oggetto geometrico: questo ce l'ha insegnato Einstein. È geometria, l'interazione gravitazionale è geometria,、e、in particolar modo è geometria rimaniana. e Meccanica quantistica guarda、uh, cosa accade nelle, nelle,、eh, quando le distanze diventano molto, molto piccole. Infinitamente piccolo, diciamo così.、E、la, la geometria quantistica cerca di mettere insieme la geometria differenziale e la meccanica quantistica in un senso che, se volete, <ride> vi posso spiegare più nei dettagli. Questo è sicuramente uno dei campi di ricerca abbastanza promettente,、e、abbastanza vecchio. Per alcuni è anche una speculazione. Io invece credo che possa dare delle risposte、eh, anche per.、Eh, una futura teoria della gravità quantistica Non so, sono stato troppo, troppo no. astratto. No, no, no. Bene?、Eh, appunto, dicevo, futura, la, la futura、eh, teoria quantistica della gravità significa appunto perché ci si tiene tanto da questo punto di vista. Perché、eh, in natura no, ci sono, abbiamo in teoria mh,、eh, quattro forze, che sono appunto la forza gravitazionale e poi ci sono le tre forze che governano il mondo microscopico. Ora, queste tre forze che governano il mondo degli atomi, delle molecole. Si è arrivati da un punto di vista sia d in c i i a m o parte sperimentale, ma anche e soprattutto teorico, all'unificazione, cioè vuol dire che queste tre forze hanno un'origine comune. Che poi si sono diversificate e si esprimono in maniera differente nel nostro mondo, che però hanno un'origine、eh, eh, comune. Mentre, eh, da, eh, da questo punto di vista, la gravità invece ha avuto uno sviluppo totalmente parallelo e non comunica. Ora ci si chiede come mai, cioè, questo è stato ed è stato sempre il grande dibattito. Tra Einstein、eh, quando sviluppò appunto la, la, la relatività generale e, e b o h r che è stato il più、eh, diciamo, il, il maestro eh, eh, più emblematico di di tutta la meccanica quantistica. ovviamente questa... La meccanica quantistica e la, la teoria della gravità sono due opposti: uno è l'opposto dell'infinitamente vicino, uno è il, governa l'infinitamente distante, quindi uno. governa le interazioni tra le particelle o le interazioni tra i pianeti e quindi trovare un argomento che li racchiude t u t t e e due sicuramente uno、È、scopo affascinante Ma è t a n t o challenging, come direbbero gli americani?、No? Sì,、eh, per chi è radioascoltatore, per chi se ne intende un po' di più, diciamo che quello di cui stiamo parlando è anche la teoria delle stringhe. Insomma, ecco, si parla di teoria delle stringhe, di teoria dei campi, e si, cer si cerca, da questo punto di vista, di, di, di, di, di creare,、uh, di far comunicare attraverso queste nuove teorie appunto questi due aspetti no, della, della fisica, di questi due grandi filoni.、Eh、sì, questi aspetti di, di quantum geometry in realtà. attagliano molto più in un'altra teoria della,、uh, della quantum gravity che è la, si chiama loop quantum gravity,、eh, più che la 3D string. n e La l 3D string è quasi tutto classico, poi dopo in qualche modo si utilizzano tecniche di t e o r i e d e campi in cui c'è in mezzo anche la gravità. e Invece la, la, gravità, la, la quantum geometria è più ispirata a un altro modello che si chiama loop quantum gravity, più che un modello in realtà è. <ride> Una metodologia, alcuni la chiamano così,、e, in cui appunto la, la, la, geometria, la geometria differenziale a corte distanze, quindi nell'infinitamente vicino, viene modificata nella sua essenza appunto introducendo degli effetti delle fluttuazioni, chiamiamole così, quantistiche, che ne modificano la struttura dello spazio. E certo, in questa direzione la quantum geometry, diciamo che la, la struttura, diciamo la cornice su cui ci si muove è sempre la struttura dello spazio-tempo. Ora, come il o n time, mentre nella teoria di stringa si va più a lavorare sulle onde, quindi su quella che si chiama la teoria dei campi, cercando di inserirci a mano anche、eh, le onde gravitazionali.、Eh, questo è un approccio duale, in qualche modo, in cui si i s e r i s c e la meccanica quantistica all'interno di un contesto geometrico. Perfettamente, infatti, proprio questo、eh. è. Le, le stringhe, per c h é ovviamente non abbiamo detto, ma le stringhe sono degli oggetti matematici che si presuppone essere ancora più piccoli. Cioè, mentre le particelle venivano ritenute a zero dimensioni, cioè le particelle elementari costituenti ultima materia, invece si è pensato per cercare appunto di、eh, far rientrare la, la gravità. Nel, aspe negli aspetti della meccanica quantistica in stringhe, cioè in oggetti monodimensionali, delle stringhe proprio, dei fili, che hanno de determinate proprietà, e attraverso queste proprietà、eh, si riesce più facilmente ad avere una,、eh, una teoria della quantistica della materia. Ma comunque non, non entriamo troppo in dettagli da questo punto di vista, però quello che ci tengo a, a sottolineare è appunto. che La cornice di tutto ciò, sia nell'infinitamente grande nell'infinitamente piccolo, è、e、lo spazio-tempo. Ora, capire come questo spazio-tempo, come abbiamo ripetuto tante volte, nel, per esempio, nella relatività, lo spazio-tempo si incurva. Abbiamo detto quando c'è un forte campo gravitazionale, c'è un buco nero, la, la trama dello spazio-tempo viene incurvata, e quindi si hanno、eh, fenomeni bellissimi in cui il tempo, di,、eh, il tempo è relativo, il tempo diminuisce rispetto a altri osservatori, e、eh, lo spazio pure cambia, n o insomma, i p a r a m e t r i A seconda dei punti di osservazione, questo tipo di ragionamento, che è valido, che è vero a livello macroscopico, come Stein ha dimostrato, si cerca di farlo pure a vedere gli effetti di questo spazio-tempo a livello microscopico. Fermi un attimo, un attimo. grazie per <ride> l'intervento. Abbiamo sol... impaurito? Eh? No, no, ma、ah, no, non i avete impaurito assolutamente. però noto, conosco ormai questa.、Um, eh, ormai conosco bene, mi piace anche, la riconosco perché poi ce l'ho pure io nelle cose che faccio. io questa,、um, questa passione sconfinata. Che alla fine, piano piano, quando uno parla delle cose che, che giustamente lo riguardano, piano piano si allontana dalla, diciamo dalla, dalla maggioranza e finisce nella, nella cosa. e Quindi, io vi suggerisco così un attimo di respiro. No, ecco, Jacopo, alla fine, aveva preso. s u l Vieriacopo addirittura il comandante, quando poi si appassiona, accelera bla bla bla, comincia a parlare. Quindi, d i v e t lo spazio-tempo, la quantum gravity.、Ehm, effettivamente, le ultime frasi che avete detto, non le, le penultime frasi che avete detto. Resteranno, penso, nella, nella storia della radiofonia mondiale proprio, eh, però, eh, però, insomma, è molto in realtà è molto. È tutto in realtà molto... negativo o positivo? No, positivo, positivo. Ma cioè,、ah, okay. no. No. t i hai detto, detto <ride> adesso, poi ti chiediamo altre cose, così però, certe volte. Ehm, ehm, Ad alcuni possono sembrare delle derive situazioniste, il,、eh, dei d e t o u r n m a n no? Cioè, così, me... <ride> poi sei pure in giro per la città.、E, quando, quando avete accelerato avete parlato no,、eh, quello no, però quello è canto i n grave di lì, interessantissimo.、No? Comunque si è, capito, si è capito tutto per chi stava attento. E, e quindi io, però, adesso vi propongo a entrambi, prima di ritornare nella, nella tensione intellettuale matematica e prima di chiederti delle cose、eh, forse un po' più s c e m e Però che ci interessano, vi propongo un'altra musichetta e poi ci ritroviamo tra un secondo. Sempre a questo punto, punto abbiamo cominciato con gli avion travel e、ecco, questa cosa si chiama Abbassando, quindi ecco, rallentiamo. Abbassando, abbassando, abbassando gli occhi, non mi hai detto più la verità. Ci siamo persi senza dirlo. p ragili e netti abbassando abb abb le mani sulle orecchie ル e l l a mia anima. Si han detto non è vero. È uno sguardo sincero. Sincero e puro come il mio pensiero. Perso nel parlare serio di passione. Passione mal padrone g g i a b i l e Mi rende molto mobile sulle sponde del turchino spazio amabile. E volo, volo, volo con i piedi nell'acqua. È、e、un caffè nella pace per mangiare con te. abbassando abbassando abbassando v a そ i g i a うそうそうそ a そう o うそうそうそうそうそうそう o うそうそうそうそうそ a そうそうそうそうそうそ i そうそう o n そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう e う e うそうそ e そ e そうそう e う e う e うそうそうそうそうそ 「うん、e」 「ならばねらばならば e らばならばならばならばならばならばならばならばならばならばならばならばならばならばならば 「え volo volo volo」「p の家にいる人はあ r e の家にいる」 Parlare e ridere di passione, passione, ma il padrone g i a vive. E che bella canzone, caro comandante Jacopo, era a b b a s s a n d o g l i a v i o n t r a v e l di una volta. Eh, con Fausto, m e sorella alla chitarra e servillo alla voce, così stavamo proprio parlando di questo.、Eh, spero che ti sia p i a c i u t o anche a te, Emanuele. Se l'hai sentita dal, dal telefono, non lo so,、eh... non l'ho sentita, ma no, la musica non s t i a m o finta、sente. che Una... finta te, mi è piaciuta <ride> moltissimo. Do dobbiamo dopo. perfezionarci, dopo, dobbiamo p e r f e z i o n a r c Non ho capito perché la musica, è questo grande scomparso della, delle telefonate. Vabbè, comunque, non è che no, per fortuna non stiamo parlando, anche se la matematica, come dicevamo prima, è la musica. Su cui、eh, si legge tutto l'universo e quindi voi di, proprio di quello stavate parlando. Abbiamo percorso un po' con h i n c o Jacopo le,、mm, il senso 9.、No? Io il poco avevo capito l'ho capito prima perché Jacopo aveva cercato di tradurmelo un po' prima della trasmissione,、eh, e quindi molto, molto interessante. Intanto ridò la parola al comandante per poi andare verso la seconda parte della trasmissione,、eh, in cui、eh, continueremo sia a parlare delle ricerche, sia del come si fa. La ricerca、eh, di questo tipo in,、eh, in Italia e in, in, in questo periodo, ma in questo, forse in tutti i periodi, ma comunque in particolare in questo periodo.、Però、intanto do la parola al comandante d i a v o che abbiamo delle curiosità、eh, da, ehm, che ci devi soddisfare, devi...、ah, se sì, sì, speriamo perché... di essere in grado. Ma eh, sei u n i f i c a n d o Stai lavorando sull'unificazione della meccanica quantistica e la o m m i f i c a No, non ci puoi dire queste cose qua. Dai, no. La, la domanda è. E、più che altro è, è un aspetto che ci tengo a, a, a farlo presente ai radioascoltatori: cioè,、eh, fino adesso noi abbiamo sempre intervistato più o meno scienziati, ricercatori che, che si trovano in, in situazioni di grandi esperimenti in cui lavorano、eh, migliaia di persone insieme. ecco, Paradigmatico il CERN, ma come tantissimi altri tipi di laboratori e scienziati che abbiamo intervistato.、Eh, Secondo me, invece, sei un po' particolare da questo punto di vista. Non ti servono grandi attrezzature.、Eh, come lavori, Emanuele? Questo volevo cioè spiegaci un po' m a Questa è la grande fa... fortuna, la grande fortuna di tutti i matematici, o quasi tutti:、mm -hmm. il fatto è che ti servono veramente pochi, pochi finanziamenti se no n quelli, quelli più belli, cioè q u e l l i per le r i s o r i e umane, studenti, postdoc.、Ehm... Come si lavora? c i、si、lavora mh, veramente, fondamentalmente carta e penna, qualche, qualche programmino che ci aiuta con il calcolo simbolico,、e、tanta, tanta interazione, tanta interazione il più possibile con,、uh, con i colleghi.、Eh, devo dire che questo è un momento particolarmente favorevole da questo punto di vista perché、eh, diciamo, la realità della pandemia ci ha regalato in qualche modo Tanti strumenti per poter lavorare a distanza. Prima, prima di, di, di ricevere la vostra telefonata ero, ero su Zoom con un collega in America che ha, questo, <ride> ha un programma per scrivere sul Tablet chiaramente, come tutti ora abbiamo. E come desktop dietro aveva messo una lavagna sporca, quindi sembrava veramente di lavorare su una lavagna insieme a, a migliaia di chilometri di distanza. E、si lavora così, si lavora、um, eh, studiando, interagendo il più possibile con gli altri. Eh, eh, cosa fa il matematico? Questa è una cosa che io dico sempre ai miei studenti: qual è il bravo matematico? Cosa fa il matematico? Il bravo matematico è quello che si fa la domanda giusta, quello che riesce a, a trovare una domanda a, a, a cui poter, dar, poter dare una risposta, possibilmente. in tempi brevi o non con troppo sforzo, è una domanda、eh, che ha un qualche interesse per la comunità.、Ecco. Questo fa un matematico. La, la seconda missione del matematico è quella di comunicare quello che fa.、E、in questo devo dire che、eh, gli Stati Uniti ci hanno insegnato l'importanza di, di questi aspetti. Um, comunicare, comunicare, comunicare non solo all'esterno ma anche all'interno.、E, um, ho delle, delle esperienze con dei colleghi russi che invece hanno un approccio totalmente opposto, molto chiuso ed è difficilissimo poter imparare da loro、e, mentre un matematico oggi Deve essere in grado anche in maniera semplice di spiegare agli altri,、eh, all'interno all della comunità chiaramente, possibilmente anche all'esterno, ma quello non è proprio il c o n t o del matematico. Ma、eh, spiegare, eh, riuscire a spiegare all'interno della comunità i propri risultati in modo semplice, efficace e、ehm, incisivo. Quindi un matematico deve lavorare su un problema, trovare un problema. semplice, Bello interessante, risolverlo e comunicarlo all'esterno è interessante. No, tra l'altro, ci hai risposto indirettamente a una domanda che tempo fa facevamo. Abbiamo fatto a un collega, mh, non mi ricordo se era fisico che aveva lavorato in, in Cina. E come erano i rapporti con un astronomo, un astronomo, un astronomo, un astronomo. e come erano i rapporti con. Mh, Con,、eh, con l'approccio la, scientifico, e quindi、eh, ci hai dato pure questa, questa, questo confronto appunto. In questo caso, nel caso tuo, tra, tra blocchi contrapposti. Ma quindi、eh, la, la lavagna, perché noi ci i m m a g i n a v a m o e、eh, La domanda che avevamo aveva, scritto era ma la lavagna,、no? la lavagna di, di g e s t o che c'aveva dietro il tuo collega、eh, statunitense. L'altro giorno, tra l'altro, ho, ho seguito un convegno e c'era un o collega geologo. In questo caso, qui d i e t r i era messo davanti a l l a lavagna Era molto effettivamente fatto, è, è molto scenografico e molto a u t i l i z z a t、sì. a la lavagna. Cioè, effettivamente, quando parli all'università con gli sì, studenti, sì. magari senza zoom, in questo caso qui ovviamente lo strumento migliore è questo. È tutto, ti guardi, ti sporchi quindi dei gesti. Lo ma quando, abbiamo, quando ho dei collaboratori che vengono a trovarmi. Io mesi, pr no, mesi prima sto esagerando, però cerco il prima possibile di accaparrarmi le aule migliori in dipartimento per poter avere, non u n lavagna, ma più lavagne possibili su cui lavorare, lavorare contemporaneamente. Sì, assolutamente、certo. sì. Lavagne,、eh, tanto gesso, a volte torno a casa tutto bianco, la mia compagna dice ma che è andata a fare il muratore, <ride> soprattutto dopo... Dopo 4-5 ore di lezione, sì sì, no assolutamente, il confronto è alla lavagna, davanti alla lavagna, poi、e、quindi, chiaramente、eh, ci sono、eh, dei momenti minimi... in cui ci si siede p e r s c r i v e risultati, e ma il confronto、ah, tra matematici è alla sa... lavagna o, se non è possibile, in un caffè o i n un pezzo di carta. Eh, eh, mi suggerisce proprio questo aspetto, questo modo di fare ricerca, anche un, un modo、eh, super ecosostenibile a questo punto, perché insomma,、eh, visto che ormai si parla sempre di emissioni di CO2, penso che tu, Emanuele, di CO2、eh、certo, ne metti ben poco: polveri sottili, e sì. Eh, magnesio, <ride> non、All、so、va. se le polverine del gesso、eh, in <ride> senti. Ma e quindi molte, è, è molto interessante、sì. questo aspetto so, sociale nel senso di molti d i c i c è molti d i c i n a molti brainstorming, no? Del fatto che tutto sommato andava avanzate con in, in forma collettiva, anche se invece uno c'ha l'idea appunto del, del cioè restituito. Forse un'immagine anche un po' opposta di quella che uno ha normalmente, del, de, de, de, no, dell'unico cervello al lavoro, invece è il confronto continuo, come, nelle come nella multidisciplinare, i come nelle altre materie, che co ti consente di, di crescere e di avanzare. Nelle Nelle, Però, prego, comandante. m a, a, a n u e l ha detto una cosa importantissima: dice ok, non ci servono troppi strumenti, strumenti ma l'unico strumento che ci serve è la risorsa umana,、eh、i cervelli. No, infatti, infatti i cervelli. la domanda era questa: la domanda è poi, in realtà, nell'università italiana dove ti trovi tu, insomma, o、oh, anche parlando con i colleghi e così, comunque, nell'università italiana che adesso si affaccia a questa nuova era. Abbiamo citato prima appunto la nuova ministra Bernini.、Eh, questa, boh, speriamo che sia,、eh, pensavo mh, prima che Bernini faremo con g e n i l linee Adesso vediamo、eh, come andrà. Speriamo、sì, <ride> bene. Comunque, beh, comunque la matrice, diciamo che è quella là insomma, il, se, non, se non peggio. Cioè comunque va b e n non anticipiamo, non anticipiamoci, lasciamo la s a s s Forse è, riuscirà <ride> a costruire il tunnel dei neutrini. Da,、e、dai, famoso il f a <ride> <ride> Così, comunque, ecco nell'università,、no, a come tante volte abbiamo affrontato questo tema, i rapporti tra scienza e potere, i rapporti e nel, nel caso del, del, degli istituti. di ricerca Quanto la, la quanta libertà e quanta、eh, difficoltà c'è a,、ehm, a portare avanti in modo libero e tranquillo anche no? la propria la p ricerca, o p r a r i tanti ricercatori, pur lo sappiamo, tanti ricercatori ci raccontano appunto della difficoltà di dover、ehm, stare dietro le l pubblicazioni, la ricerca delle citazioni, le, i progetti finanziati, no? soprattutto in, in ambiti in ambiti più applicativi. A te, come、ehm, come ti va <ride> da questo punto di È、eh, una domanda difficile a cui dare una risposta non banale. Io ti posso raccontare la mia esperienza, la mia esperienza.、Eh, certo, sì, sì. appena arrivato a Bologna fui contattato da un professore ordinario che mi chiese di lavorare con lui su dei progetti. Le parole testuali furono: Perché qui ti girano i soldi.、Eh, e、certo. In questo momento eh, sento eh, che mh, tanti colleghi sono attratti da delle situazioni、eh, che promettono dei finanziamenti più importanti.、E, adesso nella matematica molto di moda Uh, questo campo di ricerca si chiama Machine Learning, non so se ne avete mai sentito parlare,、ah, no, sì, non sì, so sì. neanche d e scriverlo in maniera completa. t u r t a v i a ormai il 20-30% del Dipartimento di Matematica di Bologna si sta indirizzando verso questo tipo di ricerca, che è assolutamente interessante, assolutamente promettente. Ci sono assolutamente delle persone che lo fanno con interesse, con amore, con curiosità, la sensazione è che. ce ne sono altrettanti che lo fanno perché conviene, perché ti dà uno sbocco, perché ti dà possibilità di avere finanziamenti, perché ti dà la possibilità di avere un posto.、E, Dice un'altra cosa prima, il problema delle citazioni, questo è un problema tale, q e l l o della ricerca. Devo pubblicare. Devo lavorare su questo argomento perché questo argomento mi consente di avere delle citazioni che mi consenteranno di avere una posizione. u t Lo、eh, so anch'io, anch'io sono s t a t o vittima di questi meccanismi. Quando dovevo prendere la famosa abilitazione nazionale, fammi pubblicare questi 3-4 articoli, anche se fondamentalmente non lo ritenevo di interesse, o non lo ritenevo completi, interessanti, ma lo dovevo fare perché. Perché dovevo, dovevo ottenere l'abilitazione.、Eh、no, certo. No, questa,、e cosa delle, ragazzi più giovani. E、questa cosa、Immagine、delle pubblicazioni ce la riportano molti,、giovani. capito? Per questo l'ho citata, non era a caso, abbiamo, abbiamo citato tante volte. Pure sì, di... no, questo si sente molto, però questo si è sempre sentito. Ultimamente,、eh, forse perché vivo la situazione in maniera diversa da un altro punto di vista, devo dire che sento anche m o l t o il peso di chi lavora su questi argomenti perché questi argomenti portano soldi. Recentemente abbiamo avuto dei finanziamenti nel nostro dipartimento per aprire delle posizioni solamente per intelligenza artificiale, quantum non si sa cosa e altri settori di ricerca molto molto indirizzati verso le applicazioni,、uh, spero no, ma c'è anche puzza di industria militare p e r ò è no, possibile. Beh, certo, ma, dico Per c h é non sapesse, insomma, stai citando proprio、eh, applicazioni tecnologiche che sono proprio d'avanguardia, che sono quelle proprio dell'intelligenza、eh, dell artificiale, che ormai ha, ha applicazioni ovunque, da, da, appunto, da, da, dalla macchina che va da sola, quella di Google, per intenderci, che guida senza pilota, fino ad arrivare effettivamente, anzi, in realtà l'applicazione militare viene prima.、Praia. Come? Diciamo che l'applicazione militare per queste cose viene prima di quella civile. Spesso i militari, da questo punto di vista, quando è molto importante la ricerca da un punto di vista militare, sponsorizzano i, i governi, danno fior fior di, di, di, di soldi e, e poi voglio dire e, e la ricerca civile viene dopo. Ecco, dipende dai contesti. Eh no, certo, certo. In realtà questa università diciamo eterodiretta etero è u s c i t o particolarmente efficace, però diciamo, diretta c i i a m o d dagli d a l interessi, l'università aziendale che già nel, nella, dalla pantera no, abbiamo cominciato. Per chi è più vecchio, abbiamo cominciato a temere, a denunciare, e f f e t t i v a m e n t e anno dopo anno, nel, nel, anche da questo osservatorio diciamo parziale che ci abbiamo noi, che però m u o v a avanti da qualche anno, che, che, che, ritorna spesso questo tema del fatto che la ricerca è. diciamo Orientata dal finanziamento, che, che è o r i e n t a t o ovviamente dall'interesse、eh, spesso anche. non,、eh, cioè non, non Anzi, generalmente non, non,、eh, non necessariamente positivo, poi magari il risvolto positivo c'è, però l'interesse più economico diciamo, o addirittura militare, come dicevi tu. Ma mi sono sempre chiesto del perché,、è、difficile darci una risposta. Credo. però Questa è diciamo, la risposta parziale che mi sono d a t o io, che uno dei grossi problemi sia proprio la comunicazione della scienza, scienza, intesa come scienza pura, perché fin quando il popolo non capisce la bellezza e l'utilità anche della scienza pura, non capirà mai un finanziamento importante in una certa direzione, Quindi bisognerà lavorare anche e soprattutto nella direzione della comunicazione della scienza. Questo è un vecchio cavallo di battaglia. In Italia abbiamo dei grossi problemi. <ride> anche la pandemia ce l'ha dimostrato: sono grossi problemi di, di, di, di comunicazione della scienza e di apprezzamento della società、eh, e di fiducia nella scienza. Sì, sì, certo, questo è proprio un problema. Ho detto bene: fiducia nella scienza e soprattutto、eh, non capire che la scienza di base va finanziata a prescindere, va finanziata in maniera adeguata、eh, proprio perché poi alla fine è l'unica che、eh, dà effettivamente、eh, un ritorno、eh, benefico a lunga scadenza senza sapere quale sia la scadenza. m a c'è un ritorno, ci sarà sempre un ritorno e se anche mai non ci fosse, è sempre comunque una conoscenza che la. Conoscenza Dell'uomo、eh, che serve per avere una maggiore、eh, consapevolezza di ciò che ci circonda e quindi potrebbe una... essere interpretata un po' come un'arte, no, certo. Per certi versi è proprio una. r t e cioè, sì, quando un quadro non ti chiedi perché serve questo qua, no, non serve, però、eh, a... serve non serve come applicazione pratica, ma serve per l'uomo, l'uomo come essere pensante. E, e Però ovviamente tutto ciò passa per i finanziamenti. Se la ricerca viene finanziata f u o r o a questo punto si innescono questi meccanismi di accapararsi le risorse dove l'industria sponsorizza. E quindi e col c ì che il ricercatore non è più libero di fare la scienza che vuole. Ed è quello lì che torniamo s、sì, e n t r e p e n s o che sia colpa anche nostra, nel senso che saremo noi a dover. c e r t o questo è un ruolo attivo del ricercatore. d o r e o c o n r e la nostra ricerca e anche ribellarci. Perfettamente, è Quando... giusto. È giusto. È proprio questo, perché il ricercatore non è solo chi,、eh, non deve e s e ha un ruolo fondamentale nella società civile, lo abbiamo sempre ribadito noi n queste trasmissioni, vero Lorenzo? Un、oh, ruolo attivo, non solo di ricerca, ma appunto il ricercatore va visto nella società civile, è immerso in tutto e per tutto. Ce lo chiediamo spesso, ce lo siamo chiesto sia quando il, il ricercatore è chiamato, l'altra la, volta, forse due volte fa, all'inizio di questo ciclo di quest'anno, abbiamo proprio fatto un approfondimento su questo, sul i ruolo della scienza, che spesso viene chiamata in causa soltanto e, e, la, la pandemia, giustamente l a citato, è stato un esempio paradigmatico, ma ce ne, ce ne sono stati anche altri più lontani, terremoti, così in cui la scienza viene. c h i a m a r e in causa soltanto per avallare,、eh, q u in d i in modo strumentale, insomma per avallare le decisioni del potere, perché poi c'è questo, do, questo mh,、eh, diciamo limite no, della discussione che lo dice la scienza. E、allora, a quel punto lì la scienza diventa funzionale, il, il, in questo caso neanche il ricercatore, c'è il ruolo intermedio dell'esperto dell che spesso, così, in, senso, in questo senso in senso negativo, l'esperto, l'espertone televisivo,、Buono. che in teoria invece di tradurre, mh, diciamo, gli, Concetti scientifici invece di fare questo che stiamo dicendo, n o il mediatore diciamo, della i i c a m o d scienza presso la società, fa il mediatore del potere attraverso la sua, il suo essere scientifico verso la società e quindi in, di fatto impone significati, d a significati scientifici a delle decisioni potenzialmente non sempre autoritarie insomma del, del potere, comunque a servizio del, del potere. Il meccanismo,、eh, guarda visto che l'abbiamo abbia, ritoccato, ritoc ritoc ritoc il meccanismo delle pubblicazioni e tutta poi. Quello che ci passa è stato pure oggetto, ne abbiamo parlato altre volte in occasione anche di raccontare di scherzi、eh, più o meno famosi che sono stati fatti su riviste scientifiche, soprattutto delle scienze sociali, che sono stati pubblicati degli, degli articoli falsi, degli strafalcioni totali.、Ehm, facendo leva proprio sull'esistenza di questo diciamo, mercato finalizzato ad ottenere prestigio all'interno dell'università, indispensabile anche finanziamenti. Era il mio relatore di laurea, di tesi di laurea,、eh, che mi raccontava che il suo articolo che citato è un articolo sbagliato. <ride> Lo citano tutti per dire che è sbagliato, c'era un errore è abbastanza. Come dire, importante che tutti a cui tutti si riferivano e che cercavano di correggere, proprio allora l'articolo più citato. Quindi,、eh, cioè, quindi vinto, è proprio il paradosso cioè, Magari hai vinto un progetto di ricerca, adesso non lo so. c e r t o in quanto più vinto, citato dell'Italia. <ride>、ecco, senti, allora non so, m a i lei già sa perché、no. lo è. L'ho、ah, edotto. edotto su quello che deve dirci. No, come che deve? No, cioè, è, una, non... è una settimana che ho paura di questa domanda. No, aspetta, come devi Ah, <ride> ma non ti ha suggerito il contenuto? No, cioè, perché la... dà, <ride> hai hai detto, preparati quello che ci devi dire. Che noi vogliamo che tu. Rispetto, alla, rispetto al fatto che noi ci siamo, abbiamo detto pure all'inizio della s i s s i o n e ci siamo fissati che quest'anno、eh, volevamo fare uno scalino.、No? Dopo aver intervistato tutti voi, insomma, la ricerca e i rapporti d e l l a scienza e potere, abbiamo deciso di produrre alla fine dell'anno dell un manifesto della scienza libera o della libera scienza. O di tutte e due, scienza libera libera scienza.、E, mh, abbiamo chiesto appunto al nostro primo ospite della stagione cosa, cosa ci volesse mettere. Lui ha detto: Lasciateci sognare il sogno, la possibilità del sogno, l'articolata poi dopo. c、e、i ha detto che mal... te l'ho sentito a quel punto. Ha detto cosa posso aggiungere di più bello? <ride>、eh, cioè, <ride> effettivamente, e e f f t t i v Alessandro m e e n t a è partito ieri.、Yeah, o、eh, no, no, Non potrei che aggiungere banalità, eh. Eh, vabbè però, sì, insomma, allora,、eh, vogliamo, delle parole chiave, un manifesto non può essere fatto da un solo punto.、Eh, Dici parole chiave, dicci no, di... chiaramente. Io vi dico delle parole chiave che mi sono girate in questi giorni. p o i dopo ho cercato di focalizzare? L'idea che mi era venuta in mente, <ride> forse, forse oggi pomeriggio ci sono riuscito, forse. Non ti sei confrontato sulla lavagna questo, o、oh, sì?、Eh, no,、ah, vabbè, <ride> no, <vedi. ride> no, pensavo di proporre de, de, de, de, de, de delle immagini. Avevo pensato che la ricerca deve essere popolare, la ricerca、e、deve essere democratica, inclusiva, internazionale. Però non, non capivo molto bene cosa volessi intendere. Forse, forse la parola che più mi convince è. È che la ricerca debba essere open source e cerco di spiegarmi Dice, cosa vuol dire, perché open source. Sapete che abbiamo questi meccanismi di valutazione,、ehm, per cui noi paghiamo, le, ogni università paga tantissimi soldi, investe tantissimi soldi per pagare delle riviste che essenzialmente quello che fanno è p r e n d o n o un articolo che è già su internet, lo girano a un ricercatore che gli fa un referee senza pagarlo. Dopodiché, a seconda del referì, decide se pubblicarlo o meno sulla propria rivista. In base a tutte queste riviste,、eh, tutti gli articoli che uno pubblica sulle riviste, in base alle citazioni che uno riceve, si creano questi cataloghi che si chiama Scopus, questo famoso H-Index che, che è nella scienza, sì, sì. nella ricerca, ormai conosce la m l a vita, perché tutto ormai si basa su、sì. questo H-Index. E noi paghiamo milioni e milioni di euro per delle multinazionali che quello che fanno è sfruttare essenzialmente il lavoro dei ricercatori e poi mettere su un database quattro dati. Ecco, sarebbe opportuno beh, passare tutti questi meccanismi, che, fosse, che la ricerca fosse autogestita dall'interno, da noi stessi che facciamo parte della scienza e che quei soldi che noi regaliamo a queste multinazionali vengano poi dopo reindirizzati per le risorse umane, per、uh, per i laboratori, c h e ne ha bisogno e per fini più nobili. Insomma, lasciamo che la nostra ricerca non venga in qualche modo decisa, infiltrata da dei meccanismi esterni, un、giusto. po' quello di cui parlavamo prima, questi meccanismi miopi delle. delle Delle, delle citazioni. Io sono g un sistema in cui è tutto su un mega archivio, uno mette il proprio articolo su questo mega archivio, poi, dopo magari ha la possibilità di,、uh, di correggere, di aggiornarlo,、eh. e poi sotto i colleghi fanno dei commenti,、uh, un po' come avviene con, uh, con uh, i. I vari siti in cui uno va a giudicare ristoranti, non viene neanche adesso il nome, <ride>、um, TripAdvisor,、ecco, un po' come un TripAdvisor della ricerca. Cerchiamo di b y passare tutte queste multinazionali che sfruttano il nostro lavoro e essenzialmente rubano soldi, portano via soldi a scopi più nobili. Quindi è una ricerca autogestita, una ricerca popolare, una ricerca inclusiva, una ricerca open source. Beh, ammazza,、eh, insomma, non hai detto una cosa p e n a t a Tra l'altro, mi ricordo, una,、um, forse sul sito del, del, dell'INGV, dell'Istituto Nazionale di Geofisica,、e、un preprint di un articolo che, che subiva un.、Eh, libero, cioè il preprint,、eh, che subiva un.、Eh, un Diciamo un ciclo di questo tipo, in cui tutti quanti potevano commentare, con delle, con anche con delle mh, forti litigate. Ma non mi ricordo per quale motivo questo articolo aveva seguito questa, o forse è una prima politica dell'INGV, non lo so, forse glielo chiederemo prima o poi. No, non ti so dire. Sapere, vogliamo ci siamo messi a caso di un articolo famoso diversi anni fa, in cui era stato creato un sito appositamente, era un articolo che pretendeva di essere molto rivoluzionario. Era finito anche sulle prime pagine della Repubblica perché e r a t o scritto da un surfista hawaiano che、ah. pensava di aver risolto uno dei più grossi problemi della fisica teorica moderna. <ride>、uh, e quindi tutti, diciamo, le più grandi menti. Della fisica teorica si erano uniti per cercare di capire quanto fosse coerente, quanto fosse corretto quello che era scritto in quell'articolo e venne c r e a t o una specie di blog.、E、ci sono dei blog in cui si, si commentano degli articoli piuttosto che dei, dei, dei topic in particolare, questo sicuramente c'è però quello a cui ambisco io è una cosa più sistematica: no, no, certo.、E、certo qualcosa no, è qualcosa in cui il, il sistema in qualche modo si autoregola dall'interno senza. Senza impalcature esterne costose, n、eh, e r che... senso, e che sfruttano il nostro lavoro essenzialmente. Qualcuno già si è ribellato,、no? c'è l'esperienza di un sito、no? che cambia continuamente dominio,、eh, non so se、eh, sì, Non so a cosa ti riferisci, comandante, io so che molti, molti big shot in questo momento stanno, stanno rifiutando di mandare articoli a delle riviste. Semplicemente li mettono su internet, sull'archivio. Per chi non lo sa, esiste un archivio dove uno può inserire i propri articoli e, e si rifiutano di i n v i a r l e alle riviste proprio per da passare questo meccanismo. Beh, c'è qualche. o chiaramente per chi, per, chi è, per chi conosce un po' la fisica teorica, uno è la matematica, e d w a r d Witten, che è probabilmente il più grande genio che <ride> è、mm -hmm. nato negli ultimi 50 anni.、Um, e lui non, non, non manda più articoli a riviste, lui semplicemente li pubblica, li mette sull'archivio, chi vuole li legge, chi vuole li cita, chi vuole li commenta, ma lui, lui può, lui non ha bisogno、eh, di c o m m e n t i non ha bisogno di trovare una posizione. Eh, noi non possiamo <ride> cioè, l a l t r a lato l r l'altra l'altra a l'altra della lotta, è appunto Jacopo. Citava quel sito SciAB si si、sì. che cambia continuamente, che è una specie di, di Napster. Si chiama quello d e l l a m u s t e r s i s i ho capito. Che ho capito. in realtà、Perché? che in realtà in quindi svincola completamente dal diritto mh,、eh, proprietario sì, sì. il gli articoli ed è ovviamente è perseguito. Quindi tu per trovarlo ci sono dei siti che dicono dove sta SciAB e te lo devi sì. Sì, cercare. Un, <ride> un altro famoso sito rosso in cui si possa, l'USS, in cui si trova. Nel scannerizzati se Esatto, no, no, ce, ne sono, ce, ne sono molti, ce ne sono molti. Effettivamente la lotta del, al diritto d'autore al, al diritto di r d'autore i di t t o questo tipo, i n s o m m a l a proprietà intellettuale, così ne abbiamo parlato proprio tanto per, per i vaccini. Ma ne so Anni, è un tema che attraversa tra l'altro il movimento da, da, da decenni, molto, anche molto forte. Già con le trasmissioni di Luther Blisset, t prima di Luther Blisset, così il tema del, del, della distruzione del, del diritto proprietario sulla proprietà intellettuale. Mm -hmm. È un tema importante. Quindi, certo, partendo da tutte e due le parti, c'è i o gli autori che non, mettono più il, che non mandano e che t t o o non n più m più gli articoli alle riviste e le riviste che vengono saccheggiate dagli hacker. Così uno probabilmente piano piano riesce ad abbattere si, questo meccanismo. No, no, perché no? Ci vuole sempre un sistema di, come dire, di regolamentazione perché altrimenti. Ah,、eh, certo, io certo. i ho c o sull'archivio quello che voglio. Dico quattro fesserie e mi faccio la mia carriera, no? Un sistema di, di, di review, di autoregolamentazione deve esserci.、No. Che però non sia un'impalcatura esterna che va a sfruttare. Ma tanto, come dici tu, m a n u e scusa, ti interrompo, ma cioè, il lavoro di chi fa、eh, il revisore alla fine è gratuito,、mm. quindi gratuito per gratuito. Cioè, non、e、viene mai. Se n gratuito, me lo faccio per、eh? conto mio,、eh? dove e i a o io. Appunto, quando voglio non è un、io. problema. La comunità scientifica sarebbe matura per sviluppare un sistema、eh, diciamo, un s i s t e Ma è u e c l i c o diciamo, non valido, è che il reviewer、insomma. ci prende i soldi, mai. Ha、eh, preso quindi, <ride> Anzi, sarebbe、spazio. fluida la、uh. cosa.、Molto. E quindi mi era venuta in mente questa parola proprio open source che farebbe. s ì perché anche di attualità, attualità se... si capisce immediata e b e l l i s s i m l o se noi la mettiamo al s e con tutta la spiegazione. Ho preso appunti perché è un aspetto della ricerca, questo delle riviste che tiende dovremmo trattare anche molto più approfonditamente. Perché... Ma c'è anche perché se vogliamo una scienza libera, vogliamo anche perfetto, essere perfetto. vincolati da certi meccanismi. L'accesso al sapere deve、questi、essere v i n c o l t o da e r t i meccanismi. Sono importi da queste, queste, queste, queste multinazionali, questi, questi siti alla Scopus, questi mega cataloghi.、Okay. Va bene. Giudicano la scienza con,、uh, con dei criteri s e n z a s e n perfetto. Siamo arrivati, Emanuele. Abbiamo pure sforato come al solito, come ma、sempre. ormai siamo abituati. Sei, sei stato, stato bravissimo, o Jacopo s e t t a a o b r v i s hai dato il, il meglio di te, il、allora. comandante Gongola. Siccome c'è uno stretto rapporto personale con q u e s t uomo, è riconoscibile, direi.、E、è o r i o n o i b i l Non, non, vogliamo, non la lasciamo perdere、eh, i vostri trascorsi sentimentali. Insomma, ognuno c a i suo, i、eh. no, ma non da quel punto di vista. Vabbè, proprio,、e、quindi, allora, ora lo posso dire no, che Jacopo mi chiamava tutti i giorni、e、diceva: Mi raccomando, preparati, fammi fare bella figura. Io ce l'ho messa tutta. E、eh, infatti, infatti è andata, è andata è benissimo. g r a z i grazie. Grazie, quindi, dalla grazie ra... a voi. E、ci sentiamo presto, però, perché così poi faremo il punto come al solito. Quindi è stata una bella scoperta. Magari se passi da queste parti vieni a、ah, u s u e piano a r t io sono Romano, quindi magari a Natale, dopo Natale, chissà, e facciamo, facciamo un, un passaggio: si v i e a m e t t e due dischi e vediamo un po' il segno grafico musicale col segno matematico come, come, come vanno insieme. va bene、e、grazie <ride> mille, ragazzi. Grazie、buona、a te e buona serata. Grazie mille, Emanuele. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. E allora, e allora, caro comandante, che trasmissione fantastica!、Ecco, dovremmo aver attaccato. Ma se non è male, resta qui e si sente la radio tutta basta attacca la sera. Che dici? Siamo andati proprio oltre, ma non、Vai、ci abbiamo、va. ancora. In seguito, cominciamo a mettere.、Eh, aspetta, mi devo cambiare io. Cominciamo a mettere. La sigla Einstein, tu dici, lo, lo, lo chiami, Emanuele? Einstein. Ah, bene, bene, vedi. Siamo, siamo tutti. Effettivamente, ecco, guarda, oggi mettiamo anche la sigla la sigla finale sotto, mente con... quindi insomma, ci salutiamo. Noi torniamo. Torneremo verso fine mese, direi. Verso fine mese novembre?、Sì. v e r s o novembre fine O forse prima, la prima di dicembre, forse. Non ci ricordiamo,、eh, non ci ricordiamo e、no. troveremo qualche altro ospite per continuare a completare il nostro, il nostro manifesto della libera scienza, che attualmente è composto da due voci, Lasciatemi sognare, e Open Source. Ovviamente, poi ognuna i di queste parole chiave ci avrà la sua、eh, spiegazione, che pubblicheremo su una rivista scientifica in barba a tutto quello che abbiamo appena finito di dire. <ride> ma ma i <già> mai <ride> no, scherzo, già mai, scherzo, scherzo. e Va bene, e allora, niente. Io saluterei tutte e tutti, i fratelli, sorelle, compagne e c o m p a g n i all'ascolto, soprattutto chi ci ascolta in condizioni: abbiamo fatto tardi come al solito, in condizioni di privazione della propria libertà personale. Speriamo di di avergli fatto passare un'ora i n quarto gradevole anche intorno a temi insomma che normalmente non si non si sentono. E, e niente. Eh, ah, ricordiamo a tutti quanti che una trasmissione come questa, in particolare come quella di oggi, è possibile soltanto grazie al fatto che Ondarossa trasmette dal 1977 priva di, di padroni e senza pubblicità e priva di condizionamenti. Appunto, è la libera radio. E, e quindi, però, è, è la radio di chi se la sente, come diciamo sempre, e quindi va sostenuta va sostenuta da, dagli ascoltatori. I modi per sostenerla stanno sul sito Ondarossa.info e ci sono varie modalità, dall'antico e sempre valido conto corrente. Ad altre, ad, altre, ad altre forme e quindi grazie e alla prossima a ciao ciao a tutti, ciao a tutte, a tutti.